Z kázání je zapsán v Evangelium podle Lukáše ve 24. kapitole, verše 36 až 48, 49. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se, byli plní strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekli jim, proč jste tak zmatení a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy. Vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně. Řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: Máte tu něco k podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedu před nimi. Řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal jsem vám, že se musí naplnit všechno, co je u mě psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žalbě. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne stane zmrtný. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů. Všem národům počínajíc z Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Tolik slova písma. Prosíme tě, pane Bože, otevře nyní naše uši a naše srdce, abychom byli kusami k tomu, co nám písmo říká. Amen. A za koho mě pokládáte vy? Za koho mě pokládáte vy? Tak se Ježíš zeptal svých učení. Lidé kolem si mohli myslet, co, je, co chtěli. Je to šarlatán, je to buřič, Charizmatický vůdce. Zázračný léčitel. Ale vy, vy se mnou chodíte. Vás jsem si povolal a jste moji učedníci. Slyšíte moje slova, znáte moje činy. Víte, jaký jsem. Kdo tedy pro vás jsem? Co řeknete ostatním lidem, až se vás zeptají, kdo je to ten váš Ježíš? Ale otázka byla palčivá pro učeníky, když s Ježíšem kráčeli poblíž Cezareje Filipovi. Ještě více pak on u něch prvních velikonocí. Otázka, za koho mají Ježíše považovat, byla v tu chvíli stěžením pro rozhodnutí, na co mají vsadit svůj život. Ale nejsme snad, snad i my, křesťané, my povolaní v jeho jménu, Stejnými učedníky onoho pozorovodného rabína. jsme jeho svědky, nezapomínáme se ptát sami sebe, o kom to vlastně máme svědčit. Kdo je ten, jehož máme následovat a pro nějž máme i ztratit svůj život? Kdyby to byl nějaký pamětník opravdu důsledné konfirmační přípravy, mohl by nám odrecitovat známá slova Heidoverského katechizmu. Mým jediným potěšením v životě i smrti je, že nejsem sám svůj, ale tělem i duší patřím svému věrnému Spasiteli, Ježíši Kristu, který svou drahou krví dokonale zaplatil za všechny mé hříchy a vykoupil mě z veškeré dňávruvi moci. Takové vyznání zní velmi závažně. Ježíš jako věrný Spasitel jehož kraj osvobozuje od hříchu a zatracení. Je to ovšem něco, pod co bychom se podepsali i my dnes? Nebo je to tak trochu moc? No, zrovna o vykoupení z ďáblové moci asi každé ráno nepřemýšlíme. Jenou inspiraci můžeme hledat i v evangelickém zpěvníku. V jehož pokladnici najdeme mnohé písně, které nešetří emocemi. Útěcho duše mé, Ježíši můj, Dobro nejvyšší, při Tebe jen samého sobě žádám, v tvé jméno naději všechnu skládám. S Ježíšem světě žít, kdo víc mi dá, s Ježíšem zemříti je touha má, s Ježíšem královat na výsosti, budiš mou nejvyšší blažeností. Takové písně nazývají Ježíše věčnou skálou, žitím, klenotem nejkrásnějším. To je velmi osobní, osobní vyznání. Je to však něco, s čímž i my z hloubi duši souzníme? Nebo v naší dnešní řeči neumíme tak velká slova používat? Dokázali byste třeba kolegům v práci známým povídat o spasiteli a vykupiteli, o Božím beránku, panovník, kníže, míru, Boží syn či snad dokonce z kříšiny? Snad jsou nám dnes přístupnější Jemnější obrazná pojmenování, Ježíš jako pastýr světlo, slovo. Nehrozí však, že s opatrností ve vyjadřování ztrácí i naše zvěstování své nezaměnitelné jádro. Vzpomíná se na situaci, kdy se chtěli ten člověk nechat pokřít, jelikož jeho žena byla pokřtěná a chtěli pokřtít i své dítě s tím, že ho chtějí vést k Bohu. Ten člověk opisoval faráři, že pochází z nevěřícího prostředí. Ale díky své ženy poznal, že existence s Bohem mu dává smysl. Líbí se mu představa, že svět byl stvořen s nějakým úmyslem. Že máme určitou naději na to, že smrt není konec. Ovšem přiznal se, že má problém s Ježíšem. chápal jej jako významnou historickou postavu. Člověka, který přinesl důležité humanistické posledství. Ale věřit mu jako Bohu? Modlit se k němu, mít k němu či s ním osobní vztah. To už pro onho, muže, nebylo možné. Faráž, od němuž bychom spíše čekali, že rád přijme každou ovečku, aby měl možná lepší čísla v kartotéce, O všem tomu muži křest rozmluvil. Na oblečení dodal vtip, že chceli se ten dotyčný veřejně přiznat k Bohu, může se nechat obřezat, ale bez Krista křest, stejně jako křesťanství, nedává žádný smysl. Když tedy zkusíme vnitřně zpytovat svou víru, jaké místo v ní pro nás Kristus zabírá? Je to ten, který nás učil, že má smysl druhé lidi milovat. Přijímat nedokonalé, zastávat se slabších a pro nás To je Ježíš, který chodil s učedníky po Velké Ale tam jeho příběh nekončí. Evangelium není příběhem o neúspěšném tažení jakéhosi nekonvenčního učitele a léčitele. Evangelium se rodí po Velkonoci. Přichází ze kříšeným Kristem. V nás si říkáte, proč teď v říjnu připomínat velikonoční příběh. Nikoli jedna neděle v roce, ale všechny neděle nám znovu a znovu připomínají, co pro nás Bůh v Kristu učinil. Už jsme to vlastně slyšeli mnohokrát. Avšak vystoupit tváří tvář skutečnosti, která dalece přesahuje naše chápání s nějakým neochvěním, upřímným vyznáním, není nic lehkého. Podívejme se proto nyní na těch Ježíšových 11, jak oni na realitu Kristova vzkříšení reagovali. V Jeruzalémě zastihneme učedníky, kteří už slyšeli zprávu o tom, že hrob je prázdný. Právě za ní diskutují o svědectví, které přinesli dva jejich bratři ze své cesty do vesnice Emaus. Nepochybují o tom, že cizinec, který je vykládal písma a lámal chleba, byl jejich vzkříšený pán. Ale co si o tom teď mají pomyslet z učeníci? Vždyť oni věřili tomu, že příchod Mesiáše bude spojen se všeobecním skříšením, Že mrtví výjdou z hrobu a dojde k poslednímu soudu. A teď mají věřit tomu, že Ježíš vyšel z hrobu sám a jen tak se prochází po jucku. Bartoloměj se škrábě na bradě a mručí. Lidi mohou tvor tvrdit, kdo ví co, ale bez osobních zkušenosti si to neumějnost dost dobře představit. Juda krčí čelo. Jak by to bylo možné? Všem se v očích zračí neděřčená otázka. A co teď máme jako dělat? Ale v tu chvíli se to stalo. On sám tu stojí uprostřed nich. Pokoj vám. Pozdrav pokoje však zaznívá ve chvíli, kdy dotyční z v úžasu. Jsou zděšení. Žádný pokoj, klid a mír. Strach. Je to duch? Přišel nás strašit, protože jsme od něj v poslední chvíli utekli? Čisté svědomí před ním nemám žádný z nás. Když ale vzkříšený Ježíš, prosptýví jejich obavy. Pouští se stejně jako v Imaus do výkladu písma. Dokonce v čteme, že otevřeli jejich mysl, aby mu rozuměli. Jenom nějaký výklad totiž nestačí. Důležitá je i odpověď posluchače. Tak je psáno. Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům. Slyšíte, říká Ježíš, všechno je tak, jak má být. Už nejsem žádným tmavém hrobu. A teď jděte a zvěstujte pokání na odpuštění hříchů. Řekněte všem, koho potkáte, že musí změnit svoje životy. Lidi, podívejte se do zrcadla. Žijete tak, aby z vás měl dárce života radost? Nejste svázáni pouty sobectví? Změňte to, obraťte se. Stačí vyznat, že je vám to líto a bude vám odpuštěno. Nabízím vám novou šanci. Ten, který měl být mrtvý, tu stojí a posílá nás do světa se zprávou, která není právě snadno přijatelná, natož pak předatelná. Co na to těch, milí účernice. Sami z toho všeho asi nejsou zrovna dvakrát moudří. Jaká tedy bude jejich odpověď? Jejich mysl byla otevřená a i když možná všemu nerozumějí, vědí, že Ježíšova slova mají svou váhu. Podle všeho pak byli naplněni duchem a donesli tu dobrou zprávu o Kristu až k nám. Jak ovšem z Bible čteme, nejprve se do právě nehrnou. Dost možná se na chvíli vrátili k rybolovu. Nestali se z nich žádní supermani, kteří všechno zvládnou sami. Až opakované setkávání s Kristem jim dalo sílu svědčit o něčem, co nelze uchopit slovy, co se příčí lidské zkušenosti. U Lukáše čteme, že se nejprve zdržovali v jeruzalemském chrámu kde chvále Boha. Snad právě tam i ve slovu a svátosti předkávánící mistrem našli sílu, jak si nenechat zprávu o vzkříšeném jen pro sebe a jak ji zkusit předat dál. A co my? Máme sílu svědčit o své víře i mimo bezpečné zdi našich společenství. Sice stejně jako učedníci mnohdy nejsme ze všeho příliš moudří, ale i k nám biblické svědectví nějakým způsobem promlouvá a dává sílu k jednání. Jisté totiž je, že více neždy slova platí činy. Je náš život takový, že upoutá druhého člověka svou jinakostí? Projevuje se v něm láska, kterou nás Ježíš učil? Na nějaké okázalé zvěstování plné zbožných slov se většinou necítíme. To ale vůbec nevadí. Křesťanství se totiž nezakládá na uceleném učení a opakování nějakých formulí. Zakládá se na příběhu. A na tom, co pro každého z nás tento příběh osobně znamená. Za koho mě považuješ? Proč jsi jsem dnes přišel? Přišla. Možná to neumím říct, nevím to. Jen to tak nějak cítím. Protože je mi s tebou dobře. A zažila jsem s tebou něco, co můj život zásadně ovlivnilo. Modlím se k tobě. Děkuji ti za naději, kterou mi dáváš. Zároveň chci odvážně hlásat, že ty jsi Mesiáč, Syn Boha Živého. A zároveň bys mě pro mé nerozumné řeči klidně mohl nazvat satanem. Nerozumím všemu, ale tak nějak vím, že má smysl tě náskladovat a vsadět svůj život právě na tebe. Nic lepšího totiž neznám. Možná to není vyznání plné mokrych formulací a krásných vásnických výrazů. Je to ale živé svědectví o proměňující moci, kterou setkání s Ježíšem působí. A co když? Žádnou proměňující zkušenost nemám. Co když jsem nezažila žádné obrácení, prozření? Prostě mi to tak vždycky nějak dávalo smysl a víc jsem o tom nepřemýšlela. Jak mám svědčit, když nemám žádné zvláštní zážitky ani pozoruhodné vyšvaňky? Nevím, kdo Ježíš je. Vím, věřím, že jeho skříšení souvisí s odpuštěním a s nadějí na věčný život. Věřím, že jeho oběť byla vydaná i za mě. Ale za koho tě mám Ježíši pokládat? Vždyť spoustě věcí, které o tobě v Bibličku, vůbec nerozumí. Byl jsi obyčejný člověk, nebo si byl celou dobu o krok před učetníky a všechno si dopředu věděl? Proměňoval jsi bodu ve víno a chodil po vodě? Byl jsi vzkříčení, a kde jsi teď? A co bude? Utřeš mi slzu, nebo mě pošleš tam, kde bude pláč a zkřípenění. Je to trochu moc těžkých otázek na jedno. Braťme se ale na začátek. Tu Ježíšovu otázku, za koho mě pokládá tedy, jsme totiž povoláni klást se vždy nově a znovu. V takzvaném Tomášově evangeliu se nám nabízí jiná verze toho příběhu, který jsme slyšeli v první čtě. Na Ježíšovu otázku po jeho identitě nejprve odpovídá Petr. Říká, ty jsi posel nebo anděl. Matouš soudí, ty jsi filozof. Až Tomáš, kterého tohle evangelium publikuje, říká: To se vůbec nedá vyslovit. Možná je to opravdu tak. Možná je nemožné vyjádřit celou svou víru jedinou větou, jediným slovem. Jisté ovšem je, že setkání s dublinským Ježíšem na stránkách psaných čtyřmi evangelisty. Popisuje konkrétní cestu jednoho člověka, který nějakým způsobem vybočoval. On sám řekl, že kdo vidí jeho, vidí otce. A kohože to v tom evangeliu vidíme? Někoho, v němž se Boží láska stala člověkem. Člověkem, který přijímal nepřijatelné, dával moc bezmocný, těšil zoufalé rozséval naději, pokoj a lásku. Jeho bytí pro druhé je názorným vyjádřením nejvlastnější Boží považ. Můžeme si to představit i tak, že jako Ježíš přibližoval tajemství Božího království pomocí podobenství, smíme se i na celý Ježíšův život dívat jako na podobenství, které sám Bůh vypráví o tom, kým je. Takovéto perspektivy velikonoce svědčí o tom, že Bůh je tím, kdo nás v tom nenechal. I pro nás hřích zemřel, ale i pro nás se vrátil. Nevíme, jak to všechno bylo, je a bude. Ale víme, že mu na nás záleží. A že jeho láska k nám nezná hranic. A to je ta dobrá zpráva, kterou můžeme šířit. On je dobrý. Pane Ježíši Kriste, k Tobě voláme. Vyznáváme, že ať jsme někdy zmatení, nebo jsme si naopak vším až příliš jistí, věříme, že Ty vidíš do našich srdcí a hledíš na to dobré. Prosíme, veď si nás k sobě a dávej se nám poznat. Amen.